Вигляду їх сусід Фріман був зеленкуватий. Дурниці. Ці літаки, завдяки тому, як їх конструюють, вони, вони можуть навіть пролетіти крізь ураган. Вони. Його просторікування перервала водяниста відрижка. Фріман вихопив із кишені переднього сидіння паперовий мішочок, розгорнув його і притис до рота. Потім пролунали звуки, що нагадали Діксонові маленький, але потужний млинок для кави. Вони стихли, а потім пролунали знову. Із колонок у салоні знову почулося дін-дон. «Народ, перепрошую», – сказав капітан Стюарт. Його голос продовжував лишатися холодним, як зворотній бік подушки. Такий час від часу трапляється. Це невеличке природне явище, яке ми називаємо турбулентність чистого неба. Гарна новина, я повідомив про неї, тож інші літаки попрямують в обхід тієї неприємної місцини. А ще краща новина. Ми приземляємося за 40 хвилин, і я гарантую вам, що решта шляху мене гладесенько. Mary Ward. Зайшлася історичним сміхом. Раніше він теж так казав. Френк Фрімен згортав верхній край свого паперового мішечка із впевненістю досвідченої людини. «Це не від страху, навіть не думайте. Просто, просто стара звичайна морська хвороба. Мене нудить навіть після, після поїздки на задньому сидінні автомобіля». «Назад до Бостона? Я поїду потягом», – вирішила Мері Уорд. «Годі з мене цього! Красно, дякую!» Діксон дивився, як стюардеси спершу переконалися, що із непристебнутими пасажирами усе гаразд, а тоді почали прибирати із проходу розкиданий багаж. Салон наповнився балачками і нервовим сміхом. Діксон дивився і слухав. Серцебиття його поверталося до норми. Він почувався стомленим. Він завжди стомлювався після порятунку повного пасажирів літака. Решта шляху минула звично, як і обіцяв їм капітан Стюарт. П'ять. Мері Ворд поспішала за своїм багажем, який мав прибути на стрічку No2 внизу. Діксон зі своєю невеликою сумкою зазирнув випити до Діворсь Клубхаус. Він запросив містера бізнесмена приєднатися до нього, але Фріман заперечно похитав головою. «Я виблював усе своє вчорашнє похмілля десь на кордоні Південної Кароліни і Джорджії, тож, гадаю, мені слід піти непереможеним. Щастий вам із вашими справами у Сарасоті, містер Діксон!» Діксон, чиї справи, власне, владналися там само, десь над кордоном Південної Кароліни і Джорджії, кивнув і подякував йому. Поки він допивав своє віски із содовою, на телефон прийшло повідомлення. Там було всього два слова. Добра робота. Крейг спустився ескалатором. Біля підніжжя стояв чоловік у темному костюмі і кашкеті з табличкою, на якій було написано його ім'я. «Це я!» – звернувся до нього Крейг. «Який готель для мене заброньовано?» «Рідс Карлтон», – повідомив водій. «Це дуже гарний готель». «А вже ж, дуже гарний. А для Діксона там, вочевидь, буде чарівний люкс. Напевно, іскри видом на море». «У гаражі готелю на нього чекатиме автівка, на той випадок, якщо йому захочеться відвідати сусідній пляж або якісь туристичні місця». У номері ж він знайде конверт із переліком різноманітних жіночих служб. Однак сьогодні, сьогодні вони його не цікавили. Сьогодні йому хотілося тільки поспати. Коли вони із водієм вийшли на хідник, Крейг побачив самотню Мері Уорд, яка мала дещо розгублений вигляд. З обох боків біля неї стояли валізи. Звичайно ж, однакові й картаті. У руці жінка тримала телефон. Ей, міс Ворд!» – гукнув її Діксон. Жінка підвела погляд і посміхнулася. О, вітаю, містере Діксоне. Ми пережили політ, чи не так? Пережили, пережили. Скажіть вас, хтось зустрічає, хтось із ваших приятелів? Місіс Єгер клодет. «Мали б зустріти мене, але у неї не заводиться машина. Я саме збиралася викликати Убер!» Крих раптом пригадав, що вона сказала, коли турбулентність 40 секунд, які видалися чотирма годинами, нарешті вщухла. «Я знала, що ми загинемо. Я... я бачила це». «Немає потреби викликати Убер!» «Ми можемо підкинути вас до с'єстики!» Він вказав на довгий лімузин, який стояв дещо далі, а тоді повернувся до водія. «Ми ж можемо це зробити, так?» «Звичайно, сер. відгукнувся слухняно той. Жінка із сумнівом глянула на нього. «Ви впевнені? Уже доволі пізно?» «Із задоволенням! Жодних проблем!» запевнив її Діксон. Так ми і зробимо. Шість Вау, як шикарно! промовила Мері Ворд, влаштовуючись на шкіряному сидінні і витягаючи ноги. Я не знаю, чим ви займаєтеся, але, вочевидь, ви доволі успішний чоловік містера Діксона. Називайте мене Крейг. «Ви, Мері, а я Крейх. Надалі нам слід звертатись одне до одного на ім'я, адже... Адже я маю до вас розмову». Чоловік натис на кнопку, і між ними та водієм піднялося скло. Мері Ворд підібралася і дещо нервово глянула на нього. «Ви ж не збираєтеся, як то кажуть, підкочувати до мене, ні?» І він посміхнувся. О, ні, повірте, зі мною ви у безпеці. Ви ж сказали, що назад поїдете потягом, так? Ви це серйозно? Цілком. Пригадуєте, я сказала вам, що перельоти допомагають мені почуватися ближчою до бога. Пам'ятаєте? Коли нас перемішували, немов салат, на висоті десяти чи одинадцяти кілометрів, я не почувалася ближчою до Бога, ані трохи. Я, я почувалася ближчою до смерті. «Ви іще колись літатимете?» Жінка ретельно обдумала це запитання, роздивляючись тим часом пальми, автосалони, мережеві заклади швидкого харчування, які пролітали повз них, доки вони котилися на південь уздовж Тайямі-трейл. Гадаю, що так. Ну... Скажімо, якщо хтось лежатиме при смерті, і мені необхідно буде швидко туди дістатися. От тільки уявлення не маю, хто це може бути. Тому що родичів у мене небагато. Ми з чоловіком ніколи не мали дітей, батьки померли, лишилося декілька кузенів, і з ними я навіть електронною поштою рідко листуюсь. А про зустріч і мови немає. «Ну що ж, дедалі краще», – подумав Діксон. «Але ви перелякалися, так?» «Так», – жінка знову глянула на нього широко розплющеними очима. «Я дійсно подумала, що ми помремо. У небі, якщо літак розпадеться на шматки, чи на землі, якщо цього не станеться» і від нас не залишиться нічого, окрім обвуглених решток. «Дозвольте поставити вам одне запитання», – попросив Діксон. «Тільки не смійтесь і обміркуйте усе серйозно». «Гаразд», – погодилася та. «Уявімо собі, що у світі існує організація, чия завдання – убезпечувати літаки». «Вона існує», – погодилася Мері Ворд, усміхаючись. «І здається, вона називається ФАУ». Примітка. Федеральне авіаційне управління – центральний орган державного керування Сполучених Штатів у галузі цивільної авіації. Отож, я продовжую. Уявімо, що існує організація, яка яка спроможна передбачити, який саме літак зустрінеться у повітрі із несподіваною турбулентністю на певному рейсі. Мері Ворд показово заплескала у долоні, вітаючи його слова ледь чутними оплесками, і посміхнулася широко. Так, і працюють там самі прикогніти. Це люди. Люди, які бачать майбутнє закінчив її думку Діксон. «Чому б цьому дійсно не бути можливим?» – майнуло в голові. «Навіть ймовірним, адже як тоді організатор отримує інформацію?» «Однак, скажімо, їх здатність передбачати майбутнє, вона обмежена однією сферою», – продовжив він. «Чого це раптом обмеження?» Здивувалася Мері Ворд, чому б їм, скажімо, не передбачати результати виборів, футбольні рахунки, Кентукське дербі. Привітка, Кентукське дербі, кінні перегони, що відбуваються у найбільшому місті штату Кентуккі Луїсвілі у першу суботу травня. Я не знаю, чому є такі обмеження. зізнався Діксон, подумавши, що можливо. Цілком можливо, організація дійсно здатна усе це передбачити. Можливо, ті гіпотетичні прикогніти у якомусь гіпотетичному місці взагалі здатні передбачити що завгодно. Цілком ймовірно, але, але його це не хвилювало. «Зробимо наступний крок», – продовжував він впритул, дивлячись на Мері Уорд. Давайте уявимо собі, що містер Фрімен помилявся, і турбулентність, із якою ми зіштовхнулися сьогодні увечері, була значно серйознішою, ніж хтось, включно із авіалініями, може чи хоче визнати. Припустимо, що таку турбулентність можна пережити лише за умови, що на літаку, який потрапляє у халепу, «Є принаймні один наляканий пасажир із особливими здібностями». Він трохи помовчав, а тоді додав. «І припустімо, що на сьогоднішньому рейсі цим нажаханим пасажиром із особливими здібностями був я». Жінка засміялася і посерйознішала лише тоді, коли помітила, що він не сміється. «А як же літаки, які летять у зону урагану Крейгу?» Здається, містер Фрімен згадував про них незадовго до того, як мусив скористатися паперовим мішечком. «Вони ж переживають значно гіршу турбулентність, аніж та, з якою ми зіштовхнулися сьогодні». Але там люди чудово усвідомлюють, на що наражаються, пояснив їй Діксон. Вони психологічно готові. Це саме стосується і багатьох пасажирських рейсів. Пілот попереджає іще до зльоту. Мовляв, народ, перепрошую, але сьогодні політ буде важкуватий, тому не відстібайте, будь ласка, ваші паски. «Розумію», – озвалася жінка. «Психологічно налаштовані пасажири можуть скористатися, здається, це можна назвати спільною телепатичною силою, аби утримати літак у повітрі. І лише за несподіваної турбулентності потрібна присутність когось готового, когось нажаханого, я не знаю, як назвати таку людину». «Фахівець турбулентності», – спокійно звався Діксон. «Саме так їх треба називати. Називати мене». «Ви жартуєте?» «Ні. І я переконаний, що зараз ви думаєте, не мов їдете з чоловіком, який страждає серйозними мареннями і хочете якнайшвидше залишити машину». «Тільки це дійсно моя робота. Мені дуже гарно за неї платять». «Хто?» «Не знаю», – зізнався Діксон. «Телефонує чоловік. Я та інші фахівці із турбулентності, нас декілька десятків, називаємо його організатор. Іноді між дзвінками минають тижні». Я прилетів до Бостона із Сіетла і над скелястими горами. Він витер рота рукою, не бажаючи згадувати, та однаково згадав. Ну, скажімо так, справи були кепські, кілька людей зламали руки. Автівка повернула. Діксон визирнув у вікно і побачив знак сія стакі дві милі. Якщо це правда, заговорила Мері, тоді задля чого скажіть ви це робите? Гарна платня, гарні умови, до того ж я люблю подорожувати чи принаймні любив. Через п'ять-десять років, знаєте, всі місця починають видаватись однаковими. Але здебільшого я роблю це. Крих нахилився вперед і взяв жіночу долоньку своїми обома руками. Він думав, що вона може відсахнутись, але вона цього не зробила, а захоплено дивилася на нього. Але здебільшого тому, що, що це рятує життя. Сьогодні в літаку було понад півтори сотні людей. Щоправда, авіалінії, ви визнали, називають їх не людьми, вони, вони називають їх душами. І це доволі правильний термін. Отож, сьогодні я врятував 150 душ. А відколи почав це робити, я врятував тисячі. Він задумався, а тоді похитав головою. Ба ні, десятки тисяч. Але ж ви щоразу лякаєтесь. Ви жахаєтесь. Я бачила вас сьогодні увечері, Крейгу. Ви були налякані до смерті. Та і я теж. На відміну від містера Фрімена, котрого знудило лише через морську хворобу. Містер Фрімен не міг би займатися такою роботою, пояснив їй Діксон. Її... Неможливо виконувати, якщо ти одразу із початком турбулентності не переконаний, що помреш. Переконаний у власній смерті, хоча й знаєш, що сам не дозволиш цьому статися. У цю мить тихенько озвався водій з інтеркому. Прибуваємо за п'ять хвилин, містера Діксоне. Скажу відверто, це. Це була захоплива бесіда, сказала Мері Уорд. Можна поцікавитися, яким чином ви отримали цю роботу. Мене завербували, чесно відповів Діксон. Так, як я просто зараз вербую вас. Жінка посміхнулася, але цього разу не засміялася. Гаразд, кивнула вона. «Я зіграю у вашу гру. Припустімо, ви завербували мене. Але скажіть, який вам із цього зиск? Ви отримаєте бонус?» «Так», – зізнався Діксон. «Тільки не сказав, що тим бонусом будуть мінус два роки майбутніх польотів. На два роки ближче до пенсії. Ні». Він не брехав про свої альтруїстичні мотиви, порятунок життів, порятунок душ, але подорожі врешті-решт стомлюють. Це теж правда. І порятунок душ також стомлює, особливо якщо для цього доводиться переживати нескінченні миті жаху високо над землею. Чи варто їй казати, що із цієї гри виходу назад немає? По суті, саме такі угоди і укладаються із дияволом, так? Треба сказати. Звісно, треба, але... Але він не робитиме цього. Автівка заїхала на круглу під'їзну доріжку пляжного будиночка. Дві пані... Без сумніву, приятельки Мері Ворд, уже чекали там. Ви дасте мені свій номер телефону? запитав Діксон. Що? Ха, щоб ви змогли зателефонувати мені? Чи аби передати його вашому босові, от тому організатору? Саме так, озвався чоловік. Приємно було познайомитись мері. «Ми з вами, напевне, більш ніколи не побачимось». Жінка замислено мовчала. Приятельки, які чекали на неї, мало не пританцювали від збудження. По хвилині роздумів Мері відкрила свою торбинку і вийняла візитівку. Простягла її Діксонові. «Це мій мобільний». Також ви можете знайти мене у Бостонській публічній бібліотеці. Діксон щиро засміявся. «Ха я знав, що ви бібліотекарка!» «Усі так кажуть», – відповіла жінка. «Нуднувато, звісно, але… але допомагає сплачувати за квартиру». Вона відчинила двері. Приятельки, побачивши її, заверіщали немов'юні фанатки рок-гурту. «Я – значно захопливіші заняття», – нагадав їй Діксон. Мері похмуро глянула на нього. «Між тимчасовим захватом і смертельним переляком велика різниця Крейгу. Гадаю, нам обом це відомо. Сперечатися з нею він не міг, але вийшов і допоміг водієві вийняти вантаж. А Мері Ворд тим часом обіймалася із двома вдовами, з якими вона познайомилася в інтернет-чаті. Сім Мері повернулася до Бостона і вже майже забула про Крейга Діксона коли однієї ночі пролунав телефонний дзвінок. Наступного дня Мері Ворд сиділа у літаку компанії Jetway. Вона вирушала у прямий рейс 694 із Бостона до Далласа. Сиділа в другому ряду позаду правого крила. Їсти і пити... Вона відмовилася. Турбулентність накрила літак над Оклахомою. Стівен Кінг. Фахівець із турбулентності. Читав Руслан Алексіюк. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це неймовірне оповідання.